Bună ziua, dragi ascultători! Până acum am vorbit despre două acte ale providenței. Conservarea, care este grija ce o are Dumnezeu pentru a menține lumea și fiecare făptură în parte, în forma ei originală, și apoi despre conlucrare, care este acțiunea prin care Dumnezeu dă creaturilor ajutorul său ca ele să-și poată ajunge scopul. Cel de-al treilea act al providenței este guvernarea, care înseamnă conducerea creaturilor către scopul existenței lor. Lumea fizică este condusă de Dumnezeu spre scopul ei prin legile fizice ce i-au fost imprimate. Dar omenirea e condusă spre scopul ei prin diferite mijloace, prin diferiți oameni și concursuri de împrejurări. Omul, care are voință proprie, e condus de Dumnezeu printr-o influență binefăcătoare asupra acestei voințe. E vorba de o influență, nu de o constrângere, de un imbold și o întărire a voinței spre a face binele și de un îndemn de a se feri de facerea de rău. Nu numai fiecare făptură își are scopul ei ci și toate împreună au un scop, un scop suprem. Conducerea spre aceasta o face Dumnezeu nu numai prin legile naturale, ci și prin mijloace extraordinare. Există împrejurări când Dumnezeu intervine în lume mai presus de legile naturii și chiar împotriva acestora. În cazul acesta avem minunile. Trebuie spus că activitatea pronietoare este comună celor trei persoane dumnezeiești. Mântuitorul spune, nu duceți grijă spunând ce vom mânca, orice vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca. Știe doar tatăl vostru cel ceresc că aveți nevoie de ele. Apoi spune, tatăl meu până acum lucrează, lucrez și eu. Iar despre purtarea de grijă a Duhului Sfânt citim Duhului Dumnezeu umple lumea, El cuprinde toate și știe orice șoaptă. Deci am văzut până acum lucrarea și participarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh la activitatea de proniere, adică de purtare de grijă față de lume. S-au adus mai multe obiecțiuni providenței. De exemplu, dacă există providență, de ce lasă Dumnezeu pe cei buni să fie de multe ori nefericiți, iar pe cei răi fericiți? Judecata noastră despre oamenii buni și răi nu este totdeauna corectă, pentru că judecăm uneori după aparențe. Noi judecăm după ceea ce se vede. Cineva pare virtuos, dar are multe păcate ascunse iar altul care a făcut fapte rele a avut apoi în ascuns o stare de profundă pocăință. De asemenea, putem judeca greșit și în ce privește starea de fericire sau de nefericire a oamenilor. Nu neapărat cineva care nu are nicio lipsă materială e și fericit, pentru că poate avea certuri, neînțelegeri și boală. Și tot așa, cel sărac nu se simte neapărat nefericit, pentru că idealul lui nu este posesia de bunuri, ci cum să placă lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu permite uneori ca drepții să sufere, o face spre binele lor. Suferința e o încercare a virtuții. Prin suferințe, drepții se întăresc și mai mult în virtute. Și devin astfel părtași ai unei fericiri superioare, fie aici pe pământ, fie și dincolo de mormânt. Dacă uneori drepții suferă, iar păcătoșii o duc bine, nu trebuie să concludem la lipsa providenței lui Dumnezeu. Deoarece, dacă nu există pe pământ totdeauna un echilibru între faptă și răsplată, acest echilibru va fi stabilit în lumea de dincolo. Viața pământească e timpul semănatului. Dincolo iese cerișul. Exemplu avem în parabola bogatului nemilostiv și a săracului Lazar. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!